قال الشارح الشارح إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى وخرج بال وخرج بالعاقل المجنون fa bimukallafin wa kadz zakranul wa kadz zakranu ghairul mutaaddi asa mukallaf tu ta'rif mukallaf dulu dia kata fal mukallafu Hual balighul aqilul lazi balaghat hudda'watu salimul hawasi Itu ta'rif mukallah Orang yang dituntuk hukus syaraq Orang yang kena tutup hukus syaraq Orang yang kena paksa Hukus syaraq itu ialah orang yang sampai umur Lagi pula yang berakal Ha, mana ada tamyiz ada pembezaan yang telah sampai akhirnya oleh da'wah, oleh seruan agama ha, lagi pula yang sejahtera pacaan roh ha takrif orang mukallaf maka keluar dengan kata al baliw itu keluar oleh qobi ha tarik panjang mari dia, dia keluar wa kharaja bil dan telah keluar dengan kata al-aqil nak panggil pada takrif mukallaf dah ha wa kharaja bil aqili kata aqil mana tu nyi piti takrifil mukallaf nah pada takrif mukallaf tu keluar oleh al-majnun ulah yang gila keluar oleh yang gila ini nah, satu kelimah dia lazim baca bina mahu oh la baca baca mahu tapi makna istifae yang gila dakala ha, kharaj wa laysa bimukallafin maka tidaklah atau maka bukanlah ia al majnun tak panggil mukallaf ha ba zaidah qala laysa buk ke orang mukallaf ha? kalau nak panggil orang mukallaf tu orang yang berakal yang gila tu yang tidak ada akal ha, kalau itu balisabimukallafin wa kadza kalmajnun dan seperti inilah seperti yang gila ni juga as yang mabuk hmm, Yang mabuk itu orang gila juga tapi mabuk tu bahasa dua bahagian mabuk yang reirul mutaaddi mabuk yang tidak sengaja kalau tu tak serupa lah dengan mabuk orang minum arak tu karena mabuk tu mabuk mutaaddi ha ada hisap ganja tu ha ubat gila tu ha tu gila hak mutaaddi ha tu oh ha, tu tak tak serupa ni ha kan hak ni sengaja duduk makan benda yang mabuk bawa pada hilal akal bila tamyiz ha dia makan ubat dia duk isap mondok minum sesuatu ha tu gapanggil mabuk yang sengaja ha hak tu hak tu hak tu tak hilang mukallaf tu ha hak tu tak hilang mukallaf <coughs> jadi hak serupa dengan yang gila serupa pada pihak tak panggil mukallaf orang yang mabuk mabuk yang bukan sengaja sepertilah mana Ha kita kata ha, mabu uba. Ha, kita makan uba. Ha lepas tu di ha, makan benda-benda yang berlawan dengan uba. Ha, misalnya makan manis madu, lepas tu makan buah timun, lupa mabuk. Ha, mabuk tu panggil bukairul mutaaddi. Bukan sengaja pi mabuk. Demikianlah orang tu ada mau pegang dia suara mabuk ha, tu apa sakran ghairul mutaaddi mutaaddi ha ni tak mukallaf mana tak berdosalah mabuk dia tu tak berdosa kalau dia ada kerja sesuatu dalam mabuk dia tak berdosalah ha tu dia faidahnya bi khilafil mutaaddi ha ni wa maidan bi sakranil mutaaddi Bersalahan orang mabuk yang sengaja ha, Apa fikirlah Haifahwa mukallafun Haa Mana orang ni orang mukallaf ni Diri mabuk tu dah sadar Pas duk tiga dalam mabuk tu pula Haa tu kira habis Minum arak Haa tu sengaja Lepas tu bermabuk zina masalah Haa tu kira habis tu Ataupun bunuh orang mabuk Haa cakap bohong orang mabuk Tua orang panggil tu kira habis Tua orang panggil mabuk tu yang sengaja Sebab ha, tu ingat mulut ha, Ni orang ugamu lebih halusi Yang unai-unai tu ha, je, Tak ada apa Dia bayar gapa Tak apa Hak unai-unai dunia ha, Tengok tu Bila mabuk tak boleh bawa kereta Kau dah tu Tak buat bahaya Belagor tepuk Ada mabuk Kau dah tu kalau tak ada apa Ah ha, tu Indonesia tak betul ya Ah kerak dak kira diri minum arak tu tak leh dak mabuk tak mabuk dak kira. Ha tengok Islam aja kita. Kalau mabuk pula ha berdosa pula dah. Ah ha, lagi pula gigit minum tu setengah-setengah bahan najis ha, Ah sebab nak jadi ke arak, sebab pun jadi arak tu, dia, dia dia dia apa dia jeruk. Bila jeruk tu dia mabuk buih, ha buih tu najis tu. Khamar tu najis tu. Lepas tu, bila dia turut pada tubuh Dia tak jadi suci Sebab apa? Sebab masuk capuran ha, Jadi minum najis S.A.W T.A.B.N gelap peruk sangat Orang mabuk gelak peruk sangat Dia minum najis hmm. Kerja bari harap Lepas tu akal Ada hilang kat akal tu Ikut say, si, ikut, ikut napok, ikut telita Itu ha, orang panggil ha, Yang mabuk muta'anti Ha, niat, ha, ugamu tungguhnya ajar belah tu Tapi ha, dah kita tinggal jalan ni Ugamu Jadi orang kata Orang Isla ha, Bukan makna kata ha, Jadi karuk tu orang Ugamu tidak ajar karuk hmm. ha, Baik itu kita dah mengaji masalahnya Nak panggil orang mukallah tu orang yang berakal Terkeluarnya oleh orang gila Karena orang gila orang hilah akal Orang hilah tamjih Super tu juga orang mabuk hilang tamyiz seorang gila juga. Ah ha, tapi mabuk yang tak sengaja. Ha tu dia. Hak yang tidak salah dengan dengan mabuk dia tu. Bersalah al-mutaddi hak yang sengaja maknanya yang salah ah ha, dengan mabuk tu. Mana-mana? Sengaja gigit minum arak, sengaja gigit makan benda yang memabuk pada rolek baru mabuk tunggu. Ah ha, tu. Ah ha, tu lah masalahnya. Kebetulnya pula pulak nya uni dunia kan dia tengok di merbahia ba tak kalau merbahia dia mabuk siapa mano oh siapa sudaro podi dia buat, saing podi dia gomoh satai ibu bapak punya semelah ikut sillah ha jadi nemu tilik situ ba khabar tong merbahia ungka ni tu je istilah dok ha, tak siapa situ podi tak leh dimula lagi dah hmm hmm baik Lakin ah Maksud Allah Nama istidrak sikit tu Tetapi Mahallu zalika Inbalag Majnunan Au sakrana Was tamarra Ala zalika Hatta mata Hmm Itu dia Tetapi Dia kata tak ni Terkeluar dengan yang berangkat oleh yang gila maka yang gila tu bukan mukallaf juga orang mabuk hak tak sengaja pun bukan mukallaf bersalah yang sengaja Tetapi tempat demikian itu imbalagh majnunan au sakranan jika sampai ia Ha, jika sampai ia hal keadaan ia yang gila atau pun yang mabuk dan berpanjangan ia atas demikian itu ha ndak takut dengan masa mana ni masalah yang mabuk nah ha, takut masalah yang mabuk nah dia tu bukan mukallaf ha dia kerana serupa dia tak orang yang mabuk tu Supangan yang gila juga Pada pihaknya bukan-bukanlah hmm, Tapi mabuk yang tidak sengaja Tetapi tempat demakia itu Jika sampai ia yang gila Ataupun ia mabuk Dan berpanjangan atas demakia itu Demakia itu asak Demakia itu mabuk Hatta mata sehingga mati Haa waktu Kita tengok mukabe dia sikit lagi bi khila bi ma gini tetapi tepat ya demek iaitu jika balik ia knok knok knok macam gitu Mudah ah in majnunan jika balik ia hal keadaan yang gila ha hok ni nak no, nak kata kata apa dia ni keluar dengan ya berakat oleh ia gila <coughs> Maka ia gila tu bukan orang mukallah. Begitu juga ia mabuk. Kalau tak sengaja, bukan mukallah. Tapi. ayo mai tapi sikit. Tapi nak istirahat mana? Istirahat pada kata. Falaissa bin mukallafin. Orang gila tu bukan mukallah. Tapi. Dia kata. Mahallu zalika tetapi tempat demikian itu demikian kata kaunil majnun laisa bimukallaf tempat kata keadaan Ka orang gila bukan mukallaf tu ataupun yang mabuk ambil dua selalulah mahal zalika mahallu kaunil majnun laisa bimukallafin wa kadhasakran ilah tepat kata kat orang gila orang mabuk sebut tadi tu ah bukan makallah tu imbalagh dikobali ya hal keadaan dia gila ah dia budak ni dia gila ah penama orang ni dia gila sejak daripada budak lagi ah tu dia gila sejak daripada daripada budak lagi balik dalam keadaan gila ah hak tu tak makallah Auskarana atah pada majnunan jika balik ia hal keadaan mabuk auskarana ini ini masalah menegah tanwin dah, sebab dia tak tulis alih lepas pada nun masa ni majnunan nah ha, itu masalah ismul ladzi yang sarif auskarana ha, anda kata sakranan tak nah ha, masalah ismul ladzi la yang sarif wasah bi puninga zaadah alif dan nun jika balik ia hal keadaan gila Atau hal keadaan ia mabuk Balik ia hal keadaan mabuk Ala tu Dan berpanjangan ia Ia al-balik tu Berpanjangan atas demikian itu Ala zalikal junun Ambil masda Ala zalika zalikal junun Awisak Haa Atas demikian itu gila Ataupun mabuk itu hatta matah, Sehingga mati Itu ya. ha, masalah Tak panggil muka lah tu. Yang gila tu bukan kata Yang gila tak muka lah ha, Yang mana dia balik Tak ada gila Atau balik Tak ada mabuk Dan terus meneruh Atas demikian itu hanya mati Bihila, ha, Tengok nak fahas ni, main tengok sini Bikila fima laubbalara Ala kau nih akilan, jadi hal. Kata ni nya Bersalahan kelakuan kalau balik ia sebagai hal kadak ia berkah. Omol lima belah, ha, akal leh ha, Nah lepas pada tu Naik omos apa? Ia katanya jelah pebelah misalnya, tapar 20 masalah. Sum majunah. Nah, jgn baca bina makhu. Suma junna asluhu junina Baca minum wafu'u Sumpah dengan isi wafu'u jugalah Haa Maksudnya Kemudian gila ia Masa balik tu Berakam wala Masa umur 20 gila Haa mana gila dalam balik dah Gila lepas balik dah dia panggil Ausa kara atau pun mabuk ia Haa Nampak dua masalah Haa Gila atau mabuk ia Haa Banyak dah jadi Umur 20 mabuk Haa ngi deuk sayang haja ba ngabuh nah hmm wa wa dan adalah ia al baligh sanitu ghairu mu'mini ha dia bukan orang mukmin ha nak kata dia bukan mukmin wa ma ta dia bukan mukmin temati ie hal keadaan begitu m hmm, mati ya kadzalika begitu Hmm, apa begitu. Nah ha, dia keadaan gila mabuk. Kazalika begitu. Hmm. Ah ha, bahawa ghairun najin mati dalam keadaan gila itu. Wa mata kadzalika. Apa kadzalika? Ah ha, ai majnunan aw sakranan. Mati ia hal keadaan gila, mati ia hal keadaan mabuk. Maka orang, -orang panggil orang ni ghairun najin ai minal azab daripada seso. Ha tu dia sebab masa dia balik tu wajib dah sah dia beri Dia tak beri Ingat sampai umur 20 gila. Mati dah lagi gila. Ha negara ni tak lepas. Ha tu dia. Dia ge letak tahbuk orang mukmin. Ada pu orang mukmin tu ya kanak-kanak apa ya ya bagi kat tu tu. Kan orang mukmin dia panggil tah ta Kita nak hukum dengan gairun ajin tak boleh. Karena yang mukmin walau dosa banyak mana pun Ia panggil di bawah kehendakti Allah. Wa yahufiru ma duna zalika liman Allah ampun dosa lain pada syirik kufur bagi mereka yang ia kehendaki. Nah bekas segala mana dosa pun tak sama dengan kufur, karena kufur ni hakikat raja tak terima sama sekali. Ada pada dosa lain pada kufur dia panggil hak tu mengikut kehendak Allah Allah kan ampun maka dia ampun na fayau firu liman yasha wa yu'azzibu man yasha dia nak dia nak, nak ampun bagi siapa siapa hak dia nak nak ampun dia ampun ha, dia menyiksa siapa je kan nak menyiksa dia menyiksa itu dosa lain daripada kufur ada pada suku hu' Ya wa ya'dah Dia kata dia tak ampun Inna Allah la ya'firu Ayyushraka bihi Ya wa ya'dah Dia tak ampun nah, Dalam hadis pula dia kata Az-zulmu Zulmatun Zalim tu ada beberapa bagian Dia sendiri kata Az-zulmat Zalatun Segala kezaliman tu Ialah Tiga Nah tak satu dia panggil Zulmun Ghairu marhu' Yang pertama Zalim hak Tak diampun sama sekali Apabila tafsir di belakang tu fa zulmu ghairul mawhur iyalah fashirku syirk Nah makanya ada baca ayat. Qala Allah Taala innasyirka lazulmun azim. Nah betul lah hadis ayat menyatakan dosa kufur tak diterima. Sabit dia kaid wa kana ghairu mukminin. jawab di belakang yang kata fa huwa ghairun Makam bawa mai makam muka video ada pula yang mukmin. Ah, apa yang baca ada masih orang tu orang mukmin balik. Ah, ha, balik dah ada beri Dia beri me katakan tak semayat Ah, ha, tak semayat kaguh lah. Tapi kaguh tidak kubur lah. Hm, peraturan naik umur 20 puluh dilo. Ha, dosa tak semayat leka hmmm dosa ki jemak siat tu lekat. Ha lekat mati dah gila gitu. Ha tapi gila umur 20 dah. 5 tahun tak sembahyang. Mari gila. Ha tu gila tu gila dalam maksiat je panggil. Hak tu tak boleh nak kata ghairu najin tak boleh kerana dia orang mukmin. Mamata wa huwa yashhadu alla ilaha al jannah. Dalam hadis kata siapa dia mati padahal dia mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mati ia syurga. Ha tu dia. Tu syurga hang gelak buku faraa. Ha ni di bawah ke anak Allah. Ke anak apa? Apa? Ke anak menyerta dia. Ke anak apa? Itu kemurahan dia. Ha sebab orang buat salah dengan kita masalah. Pas kita tak ambil salah, itu itu kemaafan kita. Itu kemurahan bagi panggil. Kita nak ambil salah juga. itu keadilan kita. Jangan dia. Siapa buat gitu hak akan kena bagi balik. Dia buat juga, hak nak ambil tindakan boleh. Ha ha ania nah, unya Allah kita wajib gitu dalam pergamel ahli sunnah wal jamaah sabit tu syekh kata bi khilafima law balagha aqilan hala kaunih aqilan thumma junna kemudian gila Balik berakal kemudian gila au sakara atau mabuk wa kana padahal ia al baligh kan itu gairu mukmin dia bukti bukannya mukmin mana kafe Lepas itu Mati ia begitu Apa begitu? Ai Ai Majnunan Au sakrana Mati ia kadang mabuk Mati ia keadaan gila gitu lah Haa Fahuwa gairuna jai Ai min azab Minal azab Ataupun minal azab Fil akhirah Ah Tak lepas daripada azab akhirat Sahabat? Sahabat dia bukan mu'min Hatinya mati dia gila Gila apa tak kira Dah kerana taksir dah Gila ke dia Haa dia habi wa kharaja bi ada bungkalu dia dia gila belum balik ha lain masalah Masalah ni bukan mengalah ha bukan mengalah mm wa kharaja billazi balaghud da'watu dan telah keluar dengan orang yang telah sampai akhirnya oleh dakwah Islamiah dakwah agama Islam tu dah sampai ha nak panggil orang-orang kalah tu keluar oleh siapa keluar oleh man lam ha, keluar oleh mereka yang tidak sampai ia ha, yang tak pernah sampai ia ya akhirnya akan ah Misa ataupun taswitnya macam mana? Taswit sini boleh taswit atau boleh tafsir? Nak taswit malam lam tablu'hu ni macam mana? Bi'an ha, Bi'an Bubu Hamzah balik atas halih Bi'an nasha'a Dengan bahawa jadi ia ataupun besar ia lahir ia Fi syahiqi jabalin Pada kemuncak bukit Ah, Seperti orang sakai zaman dulu lah ha. Ngok Siapa panggil ngok pa orang sakai zaman dulu ni tu po benar te duduk dalam bukit nah ha, hengo orang dia anak tu Adam anak cucu Adam tapi duk terpecil daripada orang orang zaman dulu banyak duk bukit-bukit duk kok dulu nah hak temu dengan manusia orangnya lari nah ha, suku benar te keruduk dia orang sakai orang ngok pa hutan dak panggil retak orang hutan ha, panggil orang sakai ada kata orang sakai Sakai Sakai Sakai Itu dia baca-baca kita lah uh, Orang tu dulu tak sabar dakwah islami Dulu Alah ni sabar belakang dah Sabar jadi askar pun ada hmm, Jadi cekgu pun ada dah Alah ni hmm, Mengaji hmm, tu dia Orang okay, sakai Itu uh, dia panggil orang yang besar ia pada kemuncak bukit Haa, asana sya'ah Jadi, tak kira lah lahir ni mana-mana pun Hidup besar di ke bukit Tak temu dengan ulama Haa, jadi tak tahu gapo ke apa hukum Itu tak peringat dia tak kharaja Maka bukanlah ia ia malam tabluhu ni Orang tak sampai ia dakwah akhirnya ni Bukan ia mukallah Itu alal asahi Haa, ada mukabil tu Atas kau yang asah As tu kata bukan mukallah Kali itu atas kau yang asah As ni orang sakit Hak belum temui yang ulama' gapuh Hadut mati-mati tu Atas kau ni kata bukan mukallah Semoga dia lepas daripada kecah azab hmm. Tapi khilafan ha Taklahlah syih kata Aku luzalika hala kau ni mukhalifan Aku kata saat ni falaisawi mukallafin tu Alal asah mana aku berlaku atas kawal asah tu Bina'an alal asah Aku bina di atas kawal asah mana tu kauni, Hal kau ni hal kadaku Khilafan imu khalifan aku menyalahi lima qala aku menyalahi kan mereka ulama' Kanak kiman situ Qala yang berkata iya Aku menyalahi dengan orang yang kata bi annahu Ada orang yang kata bi annahu man lam tabluhul. Orang hak tak sampai dakwah Islamiah macam orang sakat dulu tu. Nah. Orang yang kata bi annahu mukallaf pun juga. Mukallah kot tu. Ha walaupun tak pernah temu dengan ulama pun dia mukallah juga. Hanggano. Li wujudi al-aqli kafi kerana ada akal tak tu pun benar tak. Ha, tak supa dengan benase badak. Ha tu dia. Singo rimah. Ah ha, walaupun apa tu cedik. Nah ha, tu dia. Panda cari makan, panda mengambatkan. Ha tu dia. Sesuatu hak dia ke hendak ki. Ha, mengambatkan makan menatai makanan dia. Panda tapi dia tak ada akan. Adapun orang ni ada akan. Sekalipun dia jauh daripada ulama. Kerana ada akal kafi yang cukup memadai ia Fi wujubil ma'rifati indahum ah, Ya ha, cukup Pada mesti kenal Hmm Pada mesti kenal Hmm Kenapa? Kenal Allah Fi wujubil ma'rifati Ay ma'rifatillah Ah, ha, Pada kenal Allah Tidak ada akal hmm, Dali-dali yang menunjuk ada fikir Tak nanti ulama ya Ya Ha, عندهم di sisi mereka itu di Siman, di Bamano. Ha, ya kata nak kena Allah terhati di atas akak, tidak terhati di atas syarak. Ha, sebab dia kilah betul ni, kilah betul, wajib makrifat ni wajib sebab apa? Satu kau kata wajib dengan sebab akan. Ha, kau ni, bila ada akan wajib kena? Nah sama ada jauh daripada ulama dekat bercakap tak ada kira. Satu Kang kata dak nak wajib tu sabit syarat. Belum dapat syarat tak wajib. Ha jadi kilas situ. Ha Kali gitu kebanyakan ulama dia berlaku tahkan ni sebab dia kata quluman kulli basharan wajaba. Ha, nak wajib tu sebab syarat. Kali itu belum bakit rasul tak wajib lagi. Ha bila bakit rasul dipanggil datang sarat. Ha tu Haji. Ada kau ka ni kata dak. Ha sebab sejak daripada Tok Adam tu rasul dak. ni anak cucu dia semua ni. Pah Tuhan tu habu tu, tu, tu, tu, akak. Hmm da bila ada akak akak keje dia fikir. Mata keje dia tengok sesuatu, tengok benda pelak tak fikir kau mari mana. No. Ha tu dia mata tak ada buta dak tengok. Pabila tengok ih pelat pelat tu mariman no pelat. Sendiri gitu. Sama macam gitu. Begira di atas. Ha, apabila diri sendiri wa fi anfusikum afalatubsiru. Diri kamu sendiri dalam-dalam atas, atas ada Tuhan, ada Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Esa. Mu tak nampak kau. Kamu jatai, dattubuh, janggup, ke? Muka jatah tak tumbuh janggut, bahkan semua jatah petinah tumbuh rambut ai mana. Mu dak tane. Tumbuh mari guting cukur tumbuh mana, benih nggak mana? Ah, ha. tumbuh, nah, nah, mali mana, dia tumbuh, tu? tumbuh sendiri. Ah, ha. tumbuh guna kaca, ha. tengok. Pak, bikin apa sahaja botol, hmm. licin. Ada nak buat? Haha, -ha. tu dia. Makan mali, wih, haha, tu dia. Kolek botol Hmm, besin nah lik lik, meh kau tak tumbuh kan. Ha, Cuba fikir tengok. Kalau bahasa dia Bahasa dia tumbuh semua. Orang tumbuh, kenapa kita tak tumbuh? Ha. Apa ha. bulu kening batangak bulu kening. Tumbuh juga bila tercukur dia tumbuh. Tapi tumbuh kat tu je. Siap. Siap hari Tumbuh kat tu. Kalau tumbuh apa rambut, siap. Cukup kok. Ha, tu dia. Ajangku ha, Misa, satu bahasa panjang semua. Kuku bahasa panjang. Kening tak bulu atau dak? Ah oh, kalau panjang hak ni ini eh dak cara dia gitu kan. Ha mau ada akal fikir tengok nanti rosu aya anu. Ha, ha nanti ngajian no fikir mau ada akadah. Ha tu buku makrifat ni mada dengan akal. Ini satu kau. Habis tu, orang yang tak sabar dakwah, pun bila ada akal, wajib je kena tu hal. Mati dah tak kena tu, pupu. Mengakur. Haa, ni kawan-kawan tu. Orang. Haa, maka, hak kita dah berlaku banyak kanya kawan ni. Haa, dia panggil mazhab asya'irah. Haa, saat ni mazhab maturidiyah. Hmm, macam dia. dia. Anilah khillah ni. Kali begitu syiah kita ni berlaku atas kawan yang asah daripada al-Sya'irah mengatakan Orang yang besar jauh daripada ulama, besar di kemuncak bukit, mana jauh daripada ilmu Maka orang tu bukan mukallah bila dakwah Islam yang tak sabar Khillah bagi kau yang mengatakan, dak mukallah Kerana ada akal tu memada dah pada kenal, pada wajib kenal Allah Haa, fi wujubi ma'rifat, ay ma'rifatillah Indahum Ha, Ada akar tu yang memadarah Indahum indah man qala Ini ya, rahimah Sebab dia tak kata indahu Dia tak indahu Wa illam tablu'hu da'wah tu sekalipun Wajib memadah Ada akar yang memadah pada wajib Dan jika tak sampai akan dia Hmm Haa Akan tadi tu Akan man lam tablu' tu lah Walaupun tak sampai ke dia oleh ad-da'wah Sekalipun Haa Nah tak kalau silah hendak berlaku wa ala astirati yani wa in jaraina ala qaulin ala al-ashah tu lah dan jika kita berlaku atas akaul yang ashah aa ka asah ya qatana bi astirati bulurid da'wati nah tuhan kata wa in jaraina ala al-qaulil al ashahi bi astirati bulurid da'wati dan jika kita berlaku atas kau yang asah Kau aslah kata dengan syarak dengan syarak balik dengan syarak sampai dakwah ah bistirati ai fit taklif ataupun bi gauni mukallafan syarak pada keadaan mukallah tu syarak sampai dakwah kalau kita berlaku atas kau ni nak tanya kata fahal yagbi bulughu dakwati ay nabi anak bina tah ka asah tu tubik satu soalan ah. soalan ah kata baik dah syarak kata nak jadi orang mukallaf tu kena sampai dakwah maka adakah memada oleh sampai dakwah mana-mana nabi apa hal yakfi bulughu da'wati a'yi nabiy nah jangan idraf semua yakfi bulughu da'wati a'yi nabiy maka adakah memada sampai oleh dakwah mana-mana nabi kau nak nabi tertentu, telah kau tuang dulu. Aula Buddha membulogi dakwah rasulilahir ur sila ilah. Tu mukabe dia, dek bagi bawah. Adakah Muhammad sampai dakwah mana mana nabi? Kau la Buddha, Aula Buddha, telah dulu tu. Ah tak dapat tidak min buluri da'wati rasuli ataupun tak dapat tidak daripada sampai dakwah rasul rasul mana rasul allazi ursila ilaihi rasul yang telah disuruh diutuskan rasul kepadanya kepada man nak gitu nak Misalnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau gitu kita ni umat Nabi Muhammad nak sampai seruan ke Nabi Muhammad nak ke kedua kata ya mesti begitu Kan pertama kata, tak, tak mesti begitu Haa, nah, tu makna katanya Pahal tu Kan pertama dia jawab, ya Adakah memaduk Uleh sampai dakwah mana-mana Nabi Jawabnya, ya, tu satu kau Kan kedua kata, tak, tak dapat, tidak Haa, nah, dia kilah Haa Mundur uh, leh fa hal yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin wa law adam ya'ni wa law kana ayyun nabiyy mana mana nabi tu pengulu kita nabi adam ta dakwah hak nabi adam hari tu dah kerana buku li anna tauhidah kerana bahawa mengesakan tuhan itu laisa amran khaffan bihadhihi al Bukanlah ia perkara, perkara yang tertentu dengan ini Umat ayat umat jil-Muhammadiyah Bukan tertentu dengan umat Muhammad Jatauhid kat Tuhan Umat dulu Tak bukan Semenjak daripada Adam Dia letak jadi rasul kepada anak cucu dia Terus menerus Sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia Tauhid nah, Mengajakkan umat Semua kepada mengesahkan Allah Jika Allah sahaja Tuhan Allah je yang mustahak disembah, melatulah. Jom muhok dok belain ni tu syarat. Ah, ha? uneh uneh porong. Ah, ha? semaya bagaimana kefiah semaya berapa waktu semaya ah ha? tu porok zakat. Ah, ha? sebanyak mana keluar zakat. Aposo ha? bagaimana kefiah poso ah tu tak support lah. Hati tu tu sarong. Ah, ha? tu dia. Harah tu, harah ni tak subuh lah pola tu. Hmm, itu di segi porok. Ya panggil Ada posisi usul, luding, tauhid, subuh. Atak kalau subuh, ada ke? Nak kata masuklah mukallah tu kena sampai ada uh, rasul yang tertentu. Ah, ha, kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sampai seru dia, umat Nabi Musa sampai seru dia. Katakan, adakah nak gitu mana? Satu kang kata, ya nak itu, ah Satu kang kata, tak Mana-mana, tak apa lah Sahabat Tauhid tu sama saja nah, Itulah makna kata kita Wa ala ishtirati da'wati Wa in jarayna ala al-qawli al-asahi Bi ishtirati bulughid da'wati Fahal yak fi bulugh da'wati a'i nabiyin Walau, ini walau kana a'i nabiyin Sayyidana Adam Sekalipun Adakah begitu? Ha, kau ni jawab tu Ya, begitu ha, Kali itu bila ya begitu Mati dengan tak beriman Ha, dikira salah Haa Itu dia Walaupun tak sampai Seruan Nabi yang khah sekalipun Sebab apa? Boleh mada begitu Lianna tawhida Kerana tauhid mengasarkan Tuhan itu Laisa amran khasam bihazihil ummati Bukan pekerja yang tertentu dengan ini Umat saja tu bukan Kanak kia ha, hazil umat ayil muhammadiyah. Adakah memadah begitu? Aula buddha Kau tak madah begitu? Bahkan tak dapat tidak? Haa Kanak kia Kau aula buddha Haa atapo tak memada ia bahkan aula budani aula yakfi balla buddha min bulu da'wati rasulillazi ursilailah ko tak memada ia bahkan tak dapat tidak ha. daripada sampai dakwah rasul ia disuruh ke rasul kepadanya kepada malam lam tadi ha kau juga kata orang ha ya tak memada dengok ni mesti kalau kita kita umat Muhammad tak sampai dakwah Muhammadiyah pada kita ah ha, katakan tak apa tak kau ni dua dua kau tu balik mana tu kata syarah kitanya wat tahqiqu dan bermula kau tahqiq kama naqalahul allamatul mallawi sebab seperti barang yang telah menakal akdiria oleh al-allamah yang bersangat alim al-mallawi nakah daripada al-ubbi Haa, dia ni Fi syarhi muslim dalam syarah muslim Haa, ada satu kitab Syarah Al-Ubbi Haa, dia buat syarah Syih sahih muslim tu lah larger... Hmm Khilafan linnawawiyi Khilaf bagi mana menawawi Kata Annahu la buddha Min buluri da'wati ar-rasul Allazi urtila ilaihi Haa Bahwasanya, anhok-hok kau tahu tak? Kau -kata, kata bahwasanya, la Buddha membului dakwah Rasul yang diurasilaihi. Sebagai mana telah nakkah oleh al alamah daripada Al-A'bi dalam Syarh Muslim. Beginilah bagian Nawawi. Wat tahu takinya? Anahus itu khabar. Haa, bahwasanya la Buddha tak dapat tidur lah min buluri rasul mana tak dapat tidak pada nak memada taklih ha, nak panggil kamu kalahlah lah. ha tak dapat tidak daripada sampai dakwah rasul Yang diutuskan rasul ilaihi kepadanya kepada man hmm. kalau gitu fal madzhabul haqq maka mazhab yang sebenar anna ahlal fitrati bahawa ahlal fitrah Baca dia Hal keadaan fatrah tu Maqru'atan bifat hilfa Itu ha, nak dobit tak aku baca fitrah ha, Ahlil fatrah Anna ahlal fatrati Bahawasanya ahlal fatrah Asal mana fatrah-fatrah tu Mana ketinggalan Orang ketinggalan Nabi-Nabi seperti tata, Antara Nabi Isa sampai ke Nabi kita Muhammad S.A.W. Celah tu dia putus Nabi Nabi tak ada. Dalam lima ratusan tahun lebih-lebih, ha, celah-celah nak bakit Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kemudian daripada diangkat Nabi Isa ke langit, celah itu putus. Dia panggil Ahlil Fatrah. Ha, satu kawan kata, Nung, Nung lagi. Nu. Karena Nabi kita, dia keturunan Arab. Yang maikot Nabi Ismail. Oh, Yang maikot Nung. Kalau itu beribu tahun. Antara nak bakit Nabi Muhammad dengan kematian Nabi Ismail tu beribu-ribu tahun Bukan dia ratus dah ribu-ribu, dua ribu Dua ribu tahun lebih Hmm, tu dia Dia panggil Ahlil Fatrah Dia kilas situ pula tu Sabit dia kata gini Kita lakuh Mekhobar dulu Dia di hujung baris Ha, ambil khobah dulu Mazhab yang sebenar Mazhab yang hak Bahawa seahlal fatrah itu Najuna Itu ambil khobah Lepas mereka itu Air daripada daripada azab yang kekal ha, Gayaahnya telakah dulu Wa imbadzalu Dan jika telah tukar mereka itu ha, Ahlul fatrah Wa gayaru Dan telah ubah mereka itu wa abadul dan jadi tulis senggek sikit tu dia sebenarnya gayaru tu nak tulis rapat wa dengan alif wa tu wa do mejamu alik tapi ditulis jadi senggek Wa'in imbaddu wa gayyaru wa abdul sekalipun kalau gitu orang telah na'an antara masa bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia sembah berhala pun ata ka mazhab yang hak tapo. Kalau Datuk nenek nabi kita tu Abdul Muttalib, ah ibu bapa nabi tu orang panggil orang ahli patrah tu. Ah, Abdul Muttalib tu ki nabi kita tu. Ah dipanggil ahli al-Patrah. Jangan dia belum bakit nabi. Belum bakit gano dia dak fera nabi tu. Hmm, tak faham makna bakit. Letak rasuah. Ah dia dia. Maka umur berapa? letak rasul ummu 40 barya depero 4 tahunnya dia bela cucu dia dia masuk jauh ke cucu dia wa qila khatanahu jadduhu min sab'i layalin sawiyyah wa awlama wa at'ama thammahu muhammadan tengok akhir kita dak baca dalam berzanji noh wa barazanuh Ha, tuk Nenek Tok Ki dia Alah mengkhotelkan dia Atas satu kaum Satu kaum kata Tak beranakkan Nabi Muhammad Alaihi SAW Keadaan berjauhi siadah Wawulida makhtunan siadah Satu kaum kata Jadi nak ayat kata Dia lah dengan Tok Ki dia belah cucu Ibu dia dia lagi dia pera Aminah dia lagi Empat lima tahun Kata setengah dia mati Ah, ha, Tapi belum letak Nabi lagi Dia panggil ahli patrah lah tu lain daripada Abu Lahab, Abu Talib buat ni Abu Talib ni dengar Nabi dia letak jadi Nabi Haa 7-8 tahun yang nak mati pula tu Haa tu bukit ahli patrah adalah Ya tak bermain kufur Haa You faham sini Ni masih lebak pergengeng kita Haa undur klik Siapa panggil ahli patrah Wahum Haa ni panggil jemlah muhtaridah Sebab tu kita lakak di dulu tu antara muqtaridah antara isim anna ahlal fatrah qaba anna najum sungai telah tinggi selit di melah di celak panggil jemlah muqtaridah dalam mengaji nahwu siapa ahlal fatrah wahum dan bermula mereka itu ahlal fatrah tu man mereka orang-orang kanu atau ha, makna tu sebab panggil domen jamak man kanu iyala mereka, orang-orang Yang adalah mereka itu Baina azminatir azminatirrusuli Orang-orang yang ada di antara Masa-masa Rasul Haa, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun, haa je lah tu Mankanu baina azminatirrusu Haa, tahu Dulu pun Nabi Isa Haa, ada Nabi Zakaria Yahya, tu waktu rapat situ Haa, belum pada tu Supaya antara Nabi Yusuf nya nak bakit Nabi Musa. Ah ha, 2 3 400 tahun. Ha, lepas mati Nabi Yusuf, nak bakit Nabi Nabi Nabi Musa tu, ah ha, 2 3 400 tahun tu. Ha, dia panggil man kanu baina azminatir rusul, itu masuklah ahlul fatrah. Bukan khas dekat Nabi kita ni saja dah. Au atau ha, satu kaum bi zamani rasulil ladzi lam yursal ha, iaitu orang-orang yang berada pada zaman Rasul yang tidak diutuskan nyokan Rasulullahi ilaihim kepada mana seperti orang Arab, Orang Arab lepas pada mati Nabi Ismail itu tak ada nabi-nabi diutuk Arab tak ada Hanya nabi yang ada masa itu duk ke Palestin, ha, duk ke Syam itu nabi untuk bani Israel. Ha, jadi orang Arab, orang Arab tidak ada Rasul. Rasul ada tapi rasul ada ya allazi lam yursal ilaihim. Nabi Sulaiman. Ah, ha, tidak diutus ke Arab dak. Ah, ha, untuk Bani Israil. Ah, ha, itu dia. Nabi Daud. Nah, ha, nah. Arab dak. Kalau dia panggil ahli fatrah Dia dua account. Satu kau kata ahli fatrah ni orang-orang yang berada di antara zaman-zaman rasul. Mati seorang rasul sama tak nak bakit rasul lah panggil ahli fatrah satu kaum lagi kata Orang yang ada pada zaman Rasul Tapi yang tidak diutuhkan Rasul kepada mereka Seperti orang Arab nah, Lepas pada mati Nabi Ismail Nah, Sengaja dua ribu tahun lebih Nak bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu panggil Ahli Fatrah Walaupun Nabi Musada Haa Nabi Sulaiman tu Siapa ke Nabi Zakaria Yahya aku Kut celah, celah tu Nabi Ayub Mana tu Ah ha, turun mai bait Nabi Isa. Ha tu khas untuk Bani Israil je. Ah ha, mak Arab panggil ahli fatrah juga masa dia takleh kata man kanu fi zamanir rasulilladzi lam yursal ilaihim. Ha habis. Ah ha, ha, Kali itu mazhab yang sebenar ahlul fatrah itu lepas mereka itu daripada azab. Walaupun mereka tukar ugamu ubah ugamu dan sembah mereka itu akan berhala puak Arab musyrikin Arab mereka ugamu wasdaniyah mereka sembah berhala ha puak kafim qah urih qah tu haa, sembah berhala belum bakat Nabi Muhammad tak apa ba bakat Nabi Muhammad ha mereka menentang percaya ha tu barulah mula hukum kata kufur haa, nah habis wa hmm, in bi buat satu soalanlah